Salmul 70 către Arheleul cel Ceresc. Doamne, Arheleul cel Ceresc, dărești-ne rugăciunea minții în inimă. Doamne, Arheleul cel Ceresc, dărești-ne iubirea Ta, a Tatălui și a Sfântului Duh. Doamne, Arheleul cel Ceresc, iubirea fraților. Doamne, ahereul cel celest, de ne puterea asupra demonilor, ca să arungăm în gât pe tot dușmanii și sectanții să-i salvăm. Doamne, ahereul cel de de ne smerenia, plândeția și înderunga răbdare care aduc roada Ta. Doamne, ahereul cel celest, de dar darul preoției celi veșnice. Doamne Arhereul, cea ce l-ai dărăieșt necherea împărăției Tale. Doamne Arhereul, cea ce l-ai dărăiești îndepărtarea și desfințarea tuturor ereziilor, a satanei, ca să fie o turmă și un păstor, așa cum este voia Tatălui Ceresc. Doamne Arhereul, cea ce l-ai dă ne să în tine. Doamne Arhereul, ce ne să cântăm slava Ta în împărăția Ta.